«Ваш!» – подумалось мені, коли я побачив блиск у очах жінки, що з'явився від одного тільки спогаду про сережки. Уявляю, що побачив господар магазину, зате в голос питав, «Ти купила їх?» «Так». Вона світилась щастям, наче розповідала про немислими скарби. Ні, То же сама собі заперечила. Мені залишалося тільки здивовано мовчати і чекати, доки вона сама про це розповість. Так, купила. Ми довго і жваво торгувались, поки він все-таки не продав їх за безцінь. Моєму щастю не було меж. Це були сережки з рідкісних зразків прикрас, з острова Ла Толіта на півночі Еквадору. Древня культура. Толіта славилась своїми ювелірами. Саме такі я бачила в підвалі місцевого мільйонера. Ще тоді вони мені запали в душу, і ще тоді їх дуже захотілося. Мені залишалося кілька годин до відльоту. Я пішла в готель, аби забрати речі, Тут усе і почалося. У готелі мене вже чекали два задягнуті у поліцейську уніформу здоровані. які люб'язно мені пояснили, що щойно я незаконно придбала річ, яка є національним надбанням і належить їх країні. За це мені загрожує суд і декілька місяців тюрми. Або можна тут же, на місці, Заплатити штраф і спокійно відправитись додому, без незаконно придбаної речі, зрозуміло. Я похолола. Відчула, як спина вкривається холодним потом. Відчула, як холонуть кінцівки, як кров відступає кудись, як я втрачаю дар мови, здатність тверезо мислити, і я розумію, що коли потраплю до в'язниці, то не скоро виберусь надіятись на суд, на його справедливість тільки не в цій країні. Також розумію, що відкупитись теж не маю чим. У мене було кілька доларів на дорогу, та я не і купила ці кляті сережки в надії на те, що вдасться дотягнути на їжі, яку дають і в літаках. У невеличкій готельній кімнаті було два виходи – двері і вікно. Поліціянти розташувались так, що однозначно перерізали мені шлях до втечі. Спочатку я намагалась прикинути, чи встигну дотягнутися до сережок, що красномовно лежали на столі і викинути їх за вікно, але кремезна постать чоловіка, який стояв перед вікном, розвіяла всі мої сподівання. Упасти, скорчитись у явних приступах болю в животі, вихопити пістолет з кобури поліціянта, що тривожно схилиться наді мною, це вигадки, придатні для пригодницьких фільмів. З того, як твердо чоловіки стояли на долівці, Розставивши ноги, як склали руки наперед себе, можна було вгадати їх тверді наміри не йти від мене з порожніми руками. Єдине, що спало мені на думку – розжалобити їх. Сковтнувши слину, я намагалась надати своєму голосові дякового більше спокою і впевненості в двох словах розповіла, що добровільно працювала в розпліднику, рятуючи жаб, що збиралась назавжди покинути їх чудову країну і хотіла мати згадку про неї. Згадала, що не знала законів, але готова просити вибачення і ніколи, ніколи в житті більше законів не порушувати і десятому заказати. Вони уважно слухали, не мигаючи очима. Напевно, повірили, бо, не чекаючи, поки я розридаюсь, вихопили з рук торбинку, де зазвичай люди носять гроші й документи.